Laugarren, laugarren lanean Xabi eta Iosu arituko dira. Xabi, sortzuko txikian eta xarmangarria ziradoinua kantatzeko lehen puntua hause duzu. Oporretan <coughs> joateko diruaren falta San Francisco ora noa, bidaia aparta, jadanik atera du, jadanik kontuak dauka hainbeste sarata ni ere pagatuaz joan behar naizta. Eta bigarren puntua? Mendira joatea, aukera merkea. Eta pagoaz pian, Artu aterpea, baina tokatzen zaigu urruna joatea, ta probetxabear daukagun sortea.